V Španiji je zelo eh, slab, ker primer, stopnja brezposobnosti je, je presegla eh, 20 odstotkov e zato mi smo zelo nezavolni. In e zato eh, pred dvema mesecema, mislim, je začelo gibanje, ki, ki se imenuje de Demokracija Realja, Resnična demokra demokracija zdaj, ki so začeli organizirati, da so rekli, da tisti, ki se dokrevijo v Madridu, na primer, ali živijo tam, dokrevijo na je v centru Madrida. Placa Plaza del Sol. Zbralit tam da bi pokazali, ker oni so nezadovoljni, ker, kot sem rekel, ta stopnja je zelo visoka in tudi imamo veliko korupcije sredi politikov. To je bilo 15. maja. Potem Nekateri ljudje se so odločili, da, da bojo stali tam na trgu. Počasi, več ljudi več ljudi, več ljudi je začelo iti in ostati na, na tem trgu. In dokazati, mi smo eh, nezadovoljni. In ne zdaj v Madridu mislim, da Dobre. 15 tisoč. 15 tisoč. Veliko. E, 30 mil. 30 mil. Vseeno je to v vseh mestih v Španiji. No na začetku mislohteli da vi, da bi bila eh, localities oblasti lo v Španiji. Da vi, meli, mi v uh, Španiji odprte eh, volilne liste. Tudi da bi bilo manj korupcije v vladi. In vidimo da če único govorijo no na primer to, imate posredno demokracijo. Mm -hmm. en referendum. En referendum vsak 2 eh, ali 3 mesece. Uh -huh. Mi nimamo referendumov. Ja uh -huh. se da zadnji referendum ki ga smo imeli je bilo pred 5 leti, mislim. nikoli ne uprašajo kar hočemo. Samo eh, enkrat vsak 4 leti, eh glasujemo. In tudi zavelite ker je v Španiji imamo deliteo. Uh -huh. da de vez. Metode delite o mesto Parlamento e zelo nepravično. Pravično. Kere tiste stranke ki dobijo invece glasov dobivalijo preveč mesto parlamentu. Na prime cioni dobivalijo precej totkol glasov. E o Parlamento voi dobile devete set. Ni proporcionalno. Zaradi tega, zaradi ker je preveč korupcije, smo zelo zelo e, No Zato tudi hočem, da bi bili odprti e, polirni listi, zdaj so, so, so zaprti in v tih listih so, e, je veliko ljudi, ki, ki so, so naredili nekaj narobe. Da, da, da, Še. No kaj pa, v bistvu, ok, zase se že, tukaj se že tretji dan, ja. uh, petek, včeraj, pa danes, uh, v Španiji ljudje ustrajajo že od 15? Ja. kaj so zdaj plani, mislim v Španiji, mogoče se bojo danes odnoči? Včeraj, včeraj nismo, nismo, imeli, nismo vedeli, kaj bomo naredili, ker to je odvestno od uh, Madrida. Uh -huh. kot, če, na primer, v cih grejo domov, to nima smisla, šta tukaj. I tam, v Madridu, so, se sotročili, da bo da bojo tam še en teden. U, še en teden vsaj minimum. V Barceloni bo do 15 junija, mislim. Tukaj je kot moralna podpora. Hočemo doka, dokazati, da mi se cinjamo z njimi. To zaradi tega, ker moralna podpora, zaradi tega, ker mi smo 50 ljudi, ne tisici, kot tisoči kot španiji noče se bomo izmirali dvakrat trikrat na na TV. Ne vsak dan. To je dridravsko gibanje no za nas ne, ne kakšne stranke. Jo. Samo smo studenti, zapo, e, zaposleni in samo ne, ne razumem naprimer zakaj e, vlada znižuje naše In potem oni nudijo veliko dengovenarja. Eh. Mislim, mislim, da situacija je situacija zelo podobna posud. Samo v Španiji je mogoč še je hujše, ne pa, ja, pa ljudje so tudi malo bolj. No, V vsake državi je položaj, je položaj eh, različen, ker naprimer tukaj imate, mislim da je 200 odstotkov besposobnosti. No, v Španiji je to no je 1 od 200. Yeah. I tukaj imate posrednjo demokracijo, ker vsaj yeah. vas sprašuje jo. Yeah. A no, myslim, da moramo. Nekaj narediti. Yeah. Togače. Uh, zdaj, vi imate... če Danes smo tle. Prej ste nekaj slišali da v torek boste... No, bilo, samo predavatelica uh, Filofaksa. Nami je rekla, lahko vremo na sejem akadenske knjige. Yeah. govoriti o tom se dogaja tam v Španiji. Kdaj je to? To je v torek? To, od torka do petka. Aha, od torka do petka, ko je da, sem no, akademski? Da, no, to, to je sem akademski knjigi. Je, je, boste tam? E, ne, ne, ne vsak dan, samo v sredo. Aha, aha, Vremen. ok. Se bo kaj se dogaja tam, kar mislimo o tem, kaj hočemo, kaj so želimo. Kaj pa drugače misliš, da to, kar se zdaj dogaja, pokaj, v Španiji, da, da se to tako navdihuje pri Magrebu in njihova Kot sem rekel, položaj je različen v državi, mislim, da vsi vso, smo v krizi. Mislim, da banki so začeli povzročiti krizo. Mi moramo plačati zdaj. Yeah. No, razumljivo je, za je začela tam, ker tam položaj je še hužje kot pri nas v Mislim, da kriza je zvetovna ne <laughs> nezadovoljstvo je tu zvetovno.